Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a lövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádiókafé, a lövészét halljátok. Szokásunk szerint 3-tól számítunk a figyelmetekre. Nagyon reméljük, hogy jól szórakoztok és alaposan okultok majd erről Fux Péter kollégámmal próbálunk tenni majd, én Puzsér Robert vagyok és nagyon remélem, hogy a SMS-eitekkel a hozzászólásaitokkal is megtiszteltek majd minket, ami a következő két órát illeti és a következő négy filmet, amelyről ez ebben a két órában szólni kívánunk 0629 986-986 az SMS számunk a frekvenciánk 986 a rádió az a rádiókafé, és a hétmesterlőészét halljátok reméljük, hogy két órán keresztül olyan filmekkel foglalkozunk ma amelyek a szatíra műfajába tartoznak e, szegről-végről. Nem állítom, hogy ezek hasonló filmek lesznek, nagyon különböző filmek lesznek. A szatíra ugyanis átível minden fölött. Tehát mindent mindennel kötni, mert az egy, inkább egy szemléletmód, vagy egyfajta megszólalásmód, nem pedig egy műfaj. Ezért aztán egy szatíra az lehet vígjáték, de egy szatíra az lehet dráma is. E, A szatírát az gyakran tekintik vígjátéknak, de nagyon nem így van. Már majd, most mutatunk majd olyan filmet, ami nagyon szatíra, és nagyon nem vígjáték. Szóval sokféle szatíra van. Akik egy kicsit benne vannak a görög mitológiában, valamilyen oknál fogva, talán emlékeznek, hogy van valami ilyesmi, hogy szatír. Ugye, és a szatír és a szatír biztos, hogy van valami köze egymáshoz. Ugye a szatír az egy kecskelábú, kecskeszarvú ember, aki, hát a görög mitológiát nem, olyan, nem lehet egyszerűen értelmezni, de tegyük föl, hogy nem vonatkoznak rá azok a szabályok, amik a civilizált város lakóra. Ilyen félig, félig ember, félig állat valami, ami a természetben lakik. És a görögöknél voltak olyan előadások, amelyeket hát nem színészek, hanem ilyen jelmezes emberek, úgynevezett szatírok adtak elő, és ezek általában a mindennap élet kifigurázásai voltak. Tehát miközben a színházban a dráma zajlott, a hihetetlen drámai karakterekkel, antigónékkel és, és elbukó hősökkel, akik nagy ívet járnak be drámai élettörténetükkel, tehát van egy egészen biztos elejés tanulság a végén, a szatíra ebben a ellentétben, Tökrészeg színész palántáknak valamiféle, e, hát máma talán ez a e, one-man show, vagy, vagy ilyen, e, ilyen kabaré show lehetne a megfelelője. E, nem tartal, nem hiányolta a általunk biohumorként emlegetett dolgot, amire még így a 90-es évek Jim Carrey volt e, Fingos, fingos, befegős. Fingos, befegős. De ettől függetlenül nem volt ritka, hogy komoly volt a témája. Általában akkori politikai eseményekkel is foglalkozott. Tehát a szatíran ritkán volt ártatlan. E, és ebben a szempontból ritkán volt e, könnyed mindig egy kemény műfaj volt e, és általában nagyon képzettek voltak ezek a emberek tehát úgy tűnt, mintha bohózkodnának de ők nagyon komolyan csinálták aztán mégis a modernitásban megjelent a szatíra mint egyfajta könnyed mint egyfajta humoros sok esetben inkább a vígjáték irányába hajazó megszólalásmód érdekes, érdekes hogy hogyan került elő a szatíra a 17. 18. 19. században e, Ami a leginkább szükségesét e, tette, az a cenzúra volt. Ugyanis e, a modern polgári demokráciákban e, hát sok esetben a cenzúra nem engedte át azokat a politikai tartalmú műveket, amelyek... E, Hát közvetlenül például az uralkodót vagy a, vagy a uralkodó szolgáit támadták, és erre találták ki a szatira műfáját, allegorikus, néha állatok szerepelnek benne, távolítájak, nem konkrét személyek, és A humor, tehát gyakorlatilag a szatíra humorral adj el az ő mondani valóját. A kis kultúrtörténeti kitekintést félretéve a mai értelemben vett szatírák, vagy azok a filmek, amelyekről ma beszélni fogunk, mint szatirikus filmek, azok miben hasonlóak. Van egyfajta társadalmi igényük, és nem veszik magukat olyan módon komolyan, ahogyan egy komoly dráma, de ettől függetlenül nagyon nyomasztóak is tudnak akár lenni, nem szükségszerűen könnyedek és vidámok. Az a helyzet, hogy ha belegondolok a mai négy filmbe, akkor e, ez a négy film attól függetlenül, hogy van köztük zombifilm, háborús szatíra, vagy éppen e, pszichotriller, hogyha úgy veszük. E, sokkal tisztább képet adnak e, arról a virágról, amiről például a, hát most a teljesen más műfajról fog beszélni a történelmi filmek, vagy a e, hát ilyen nagy költségvetésű, az emberek életét bemutatni hivatott filmek akarnak beszélni. Tehát sokkal inkább magunkra ismerünk majd a Dr. Szentzsláv politikusaiban, akiket a leginkább az izgat, hogy hogyan élik mag ők maguk túl a világ végét, és milyen kényelmes lesz ez az esemény, mint mondjuk egy elnézést, hogy ezt a példát hozom, de egy olyan nagy költségvetésű történelmi film, de honfoglalás, ami pont semmit nem mondott arról a terv, eh, időszakról, amikor eh, a magyar törzsökbe vándoroltak a Kárpát-medencébe. Hát Tehát, maximum hogy, annyit mondott, hogy 14-en voltak, nem úgy, mint a besenyúk, aki 9-en. Igen, de nem mutatta meg mögötte az embert, nem mutatta meg azt, hogy hogyan működik az emberek agya. Eh, 9 a embert szatíra, nem mutatott nem a, teljesen A pontosan meg. ott csap le, ahol a leg... Eh, izgalmasabb, megmutatja, hogy mit tehát alapvetően zsigeri szinten, tehát a fingás szintjén, tehát a, a legegyszerűbb szinten mit gondolnak az emberek mindig, a szatira mindig arról szólt és most a mai naptól egészen ókori görgökig, hogy valójában például jár a politikusok fejében tehát arról beszél, hogy világbékét kell teremteni, és közben meg arra gondol, hogy hát már nagyon ki kellene menni a vécére minimum, tehát ennél még rosszabbakat is Szóval a szatirákról lesz szó ebben az adásban, és először is egy, egy nagyon nagy klasszikusról, amely az egyik legnépszerűbb filmek között tartható számon, egy 1964-es fekete-fehér filmről, amely a kubai rakétaválságnak az árnyékában született, ez pedig a Doctor Strange Love. azzal örvendeztetnek minket a kedves hallgatók az SMS-való, hogy mostantól Facebook rajongói oldala van a műsornak a neten. Na, nagyon örülünk, a ja, Simán. Szóval... A kubai rakétaválság 1962-ben zajlott, amelynek a során a Kennedy meg a, meg a Ruscsov azok nagyon összedugták a fejüket a telefonvonalon keresztül, hogy megakadályozzák az atomháborút. Maga Kennedy mondta azt, hogy háború vagy béke kérdésében soha nem szabad a tábornokokra hallgatni, mert a tábornok dolga az a háború. A tábornok az mindig a háborúra fog szavazni, hogyha az a kérdés, hogy legyen a -e háború, mert ő az egész életét a háborúnak a A szolgálatába állította. hogy ha nincs háború, akkor a katonára nincs szükség, akkor a katona az elmehet gyufát árulni. Tehát az, az, az pedig a neki a vége. Tehát hogy az egészen biztos, hogy a tábornokok kezébe nem kerülhet a, a, a háború vagy béke kérdése is. Ebben a filmben pontosan ez a bajoknak a forrása, hogy itt egy tábornok, éppen kifordítva, megfordítva a Kennedy-nek ezt a mondását, azt mondja, hogy hogy a Az atomháború túlságosan fontos ugye, ahhoz, hogy a politikusokra bízzuk. Erről a katonáknak kell dönteni, és a saját kezébe veszi ez a bizonyos tábornok a, a, a döntést. És hát a, a bürokratikus mechanizmusoknak, a fogaskerekei közt olyan nagyon sok a foghíj, azt lehet mondani, hogy bizony beindul egy visszafordíthatatlan folyamat. És, és Ennek a visszafordíthatatlan folyamatnak a kellős közepén derül ki, amikor létrejön ugyebár ez a, szintén ez a forró drót a filmben, hogy a folyamat annyira visszafordíthatatlan, hogy van egy e, doomsday machine, vagy egy ilyen végítélet fegyver a ruszkiknak a kezében, amire ők maguk sem tudnak hatni, mivel nem bírták a fegyverkezési versenyt, és állítólag volt is ilyen atom, tomtáska, amely biztosította az ellencsapást minden körülmények között. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az X-ről indulunk, tehát a legrosszabb esetben döntetlen. Ez a, Gyakorlatilag ez a doomsday machine-nek a, a biztosítéka. Ez azt jelenti, Hogy, hogy abban az esetben, hogyha mindenki megsemmisül a Szovjetunió területén, és egyetlen élő ember sem marad, akkor, akkor is működésbe lép egy mechanizmus, amely a válaszcsapást megteszi, és ezt a mechanizmus nem lehet kikapcsolni. Tehát, hogy nincs visszaút, minden hidat felégetünk magunk mögött, és egyedül a frontvonal felé nézünk. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy kétségbejtő, egy kilátástalan helyzetben tudja sodorni a földet és az emberiséget, ugyanis egyetlen egy embernek az agresszivitása és a Adott esetben az őrülete vagy a Cezar romániája az, ami az egész bolygót a pusztulásba tudja sodorni. Ennek a rémképével viaskodott 1964-ben az emberiség, és hogy ez mennyire komoly fenyegetésnek tűnt akkor, azt az bizonyítja, hogy a Dr. Strange lábval egy évben a Sidney Lumének a Bombabiztos című filmje is megjelent, ami ugyanezzel, de egy az egyben ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik. Azzal a különbséggel, hogy az nem egy szatíra, hanem igen, ez nagyon-nagyon... Itt, itt kezd el a különbség megjelenni. Igen, nagyon komolyan veszi ezt a kérdést. Larry hagmann ugye Joki Wingra emlékezhettek a Dallasból, vagy Walter Matthauval és Harry Fondával az elnök szerepében. Igen, a Bombabiztos, az az Fél angol címe, az egy gyakorlatilag pontosan, hogy ebből a, a alaphelyzetben indul, és e, tragikus drámai végkifejlettel e, ér véget e, a emberiség hatalmas csapást szenved Moskva és New York megsemmisül. Ellentétben a Dr. Strange Labval bár az egész föld megsemmisül mégis a humor és a szatíra dominál. Tehát annyira komoly a téma hogy ez a zseniális rendező Kubrick Csak és kizárólag a humorral képes hozzányúlni, és zseniálisan nyúl hozzá. Tehát, amit itt most elmondtál, az alapján ez egy szörnyű mészárlásnak hangzik ez a film, ehelyett viszont egy remek szórakozás kapunk. Tehát ebben a filmben nagyon nehéz nem nevetni azokon az abszurd helyzeteken, amelyek pillanatról pillanatra előjönnek. Nem egy hosszú film, viszont egyetlen olyan jelenetes sincs, ami felesleges volna. Tehát, tulajdonképpen egyik olyan film, amiből vissza lehetne fejteni az egész, Film történetét és eszköztárát. Hihetetlen profin, minden a helyén van, és minden pont, út, pont ott üt és úgy eh, humoros, ahogy van. Tehát eh, apró dolgoktól kezdve, hogy eh, például eh, telefonálnak az eh, amerikai légierő irányító tábornokának, és eh, a titkárnő veszi fel a telefont, aki éppen fehérneműben ül az ágyban, és nem tudja adni a tábornokot, mert az pont székel és hát próbálja lerázni a másik titkárnőt, miközben arról van szó, hogy a világnak mindjárt vége van. Én. És Egy másik filmben, ötödik ellenben volt hasonló poén, amikor azt mondja, hogy 50 perc múlva idejére a meteorió, akkor 51 perc múlva visszahívom. Tehát, hogy, hogy humorral van kezelve az egész helyzet, amitől élvezhető és érezhető Meg amitől borzasztóan groteszk ez, hogy ezeknek az embereknek a kezébe, akik A, nem tudom én, ugyanolyan korruptak és nyomorultak, és ugyan, tehát semmiben sem különbek, mint mi. A, a leg végső kétségbeesésünkben sem tudunk elképzelni egy olyan szituációt, amelyben a a hatalom a döntéshozatal felelős embereknek a kezébe lenne letéve. Ebben a szituációban az e, az, a tábornoknak a szeretője, az elnöknek a titkárnőjével beszélgett arról, hogy hívja vissza később, amikor minden másodpercen mindannyiunk élete a bolygónak a sorsa függ. A rakétarodeó, az valami fantasztikus, az megvan, Igen, amikor, amikor kiold az atombomba, és, a, és az, az isz, iszonyatosan texasi kiejtésű csávó. Jó, ki annak van egy nagyon nagy körítése, tehát áll egyfelől abból, Hogy um, hát megkapják a parancsot a támadásra. Ez egy, um, ez egy olyan képsorozat, ami lehet, hogy akkor még csak a propaganda filmekből volt ismerős, de ma már körülbelül 150 olyan akciófilmet tudunk. Tehát igazából ma már egy amatőr is tudna atombombát indítani, annyiszor láttuk uh, Steve Stigálos vagy Eddie Krobeztes akciófilmekben. Két kulcs, elfordít, stb. stb. Na, itt is ugyanezt végig ez a katonai egyerrutin végigmegy, és um, Hát a hangsúly a széfre van téve, ahol ugye ezek a szuper támadási tervek vannak, és odalép a pilóta a széphez, leveszi a sisakját, ki, a széfet, és elővesz belőle egy kalapoly kalapot. Na, <tos> így kezd el egészen elképesztővé válni a film. És akkor az ellátmányt kotorja, és hogy neilo harisnya van. Neilo harisnya, <tos> mert ugye akkoriban, vagy amikor a csomagot összeállították, azt lehetett cserélni. Igen, tehát, igen. igen. nekem tehát, a kedvencem az a Biblia. A biblia kapnak igen, csomagot. Konkrét, igen, hát, igen, igen. Hogy a Biblia. Angol és oroszul van benne tehát Igen, a igen, igen. Házatársadók, kell meg hátra imádkozni. Tehát igen, e egészen igen. elképesztő abszurditást tud előhozni Kubrick bármilyen helyzetből, igen. akár még egy atomháború helyzetéből is. Nagyon népszerű sztori. hogy a Ronald Reagan, amikor a megválasztása után az első napját töltötte a Fehérházban, akkor megkérdezte, hogy hol van a stratégiai tanácskozóterem, amit ő látott a filmben. Igen. És kiderült, hogy nem létezik ilyen. Ezt a Kubrick találta ki, tehát az a nagy stratégiai egyeztetés tanács, amelyik a, abban a filmben ott összegyűlt az atomháborúnak a, a fellege alatt, hogy megpróbálja megelőzni a, a, a, a visszafordíthatatlant, az nem is létezik egyáltalán. Nincs ilyen, hogy a nagyfejűek összegyűlnek valahol, és megbeszélik ezt. Nincs ilyen, nincs ilyen stratégiai tanácskozó testület. Ez, ez, ez, ez a Szteli Kubricknak a fejéből pattant ki, de olyan zseniális, ahogy maga Ronald régen is a, már elnök volt, amikor megtudta, hogy ilyen nem létezik. De és ez mutatja azt, hogy a Kubriknak mennyire fején találta a szöket ezzel a filmmel. Hogy a döntéshozók sem tudják, hogy hogy működik ez az egész. Ott akkor abban a helyzetben kell nekik megpróbálniuk ezt a helyzetet kezelni, és hát persze, hogy képtelenek rá. És aztán feltűnik a hősünk a megfejtés minden kérdésre, amit az a film felvett Dr. Strangelove. Eldekor, én nem szárnám ki annak a lehetőségét, hogy az Emperify egy magja megmenthető. Egészen egyszerű lenne. Mondjuk a mélyebb Pányaknak mélyén, több száz méter mélyen lévő de nem tud behatolni a radioaktív sugárzás, és a lakótér néhány hét alatt megfelelő mértékben kényelmesebbé tehető. Meddig kellene lent maradni? Nos, nézzük csak. A kopatorum kétfelezési ideje, úgy gondolom, hogy valószínűleg száz évig. Szóval. Az emberek élhetnének a föld alatt száz évig? Nem lenne nehéz, majd főhája! <gül> Elvizést, úr! Az atomreaktorok szinte pármeddig szolgáltatnak energiát. A növényi élet őfekházakban fettártható. Állatokat lehetne tenyészteni és leülni. Sürkősen fel kéne mérni a megfelelő tárnákat az egész országban. De a becslésem szerint akár néhány száz ezer embernek is könnyedén lehetne helyet találni a pányainkban. Nos, én... Nem szívesen döntenék arról, hogy ki marad fent és ki mehet le. Tehízen arra nem is lenne szükség, elnökor. Azt rá lehetne bízni egy képre? A számítógép egy program alapján figyelembe be az egyes személyek korát, egészségi alapotát, termékenységét, intelligenciáját, valamint a szükséges szaktudásokat. Ellenkedhetetlen lenne, hogy politikai és katonai vezetőink is a kifalasztottak között legyenek, hogy ne szakadjanak meg a hagyományok, és hogy folytatódhasson a bevált kormányzás oh. a hell-lá! Természetesen gyorsan szaporodnának. Idejük lenne pőfen, tolkuk meg alig... A megfelelő szaporodási módszerekkel, és ha mondjuk tíz nő jutna egy férfira, akkor pecslésem szerint el lehetne érni a jelenlegi bruttó nemzeti terméket mondjuk húsz éven belül. Professzor úr, említette, hogy. Ez esetben tíz nő jutna egy férfira. Nem tenné ez a helyzet szükségszerűvé, hogy lemondjunk az úgynevezett monogám szexuális kapcsolatokról már, mint ami a férfiakat illeti? Te sajnos azt jelenti, Na, no, tehát tudják, ezt a szátozatot meg kell hoznunk az emberi fajt jövőjért. Hosszá kell végtennem, hogy mi minden férfinek meglehetősen sokat kellene tenni. Ezen a területen. A nőket szexuális jellegzetessége alapján kellene kifáldokatni, az a szexuális, a rendkívül felszónak kell lenni. Be kell látnom, jó ez az ötlet, professzor úr. Köszönöm, uram. Gondoljunk most a katonai vonatkozásokra is. Tegyük fel, hogy a ruszkik elspájzolnak néhány nagy bombát, mi pedig nem. Száz év múlva átveszik a hatalmat. Egyetértek, elnök úr. Sőt, támadást is indíthatnak, hogy elfoglalják a mi föld alatti bunkereinket. Igen! Rendkívül naívak lennénk, ha azt feltételeznénk, hogy az új fejlemények nyomán megváltozik a szovjetek terjeszkedő politikája. Rettenetesen kell ügyelnünk arra, nehogy a ruszkik több lakóhelyet alakítsanak ki a bunkerekben. Aztán gyorsabban szaporodjanak, mint mi, és ezáltal létszámfőrinybe kerüljenek, amikor feljövünk! Elnök úr, most végképp nem maradhatunk alul a bunkerversenyben! Uram! Van egy tervem! vagy fiú, tudok járni! Fantasztikus ez a Doktor Strange-lász, tehát az a, az, a, az a mondat, amikor kimondja azt, hogy A, természetesen a politikusoknak is jelen kell lenniük a túlélés során a bunkerekben, meg a bányáknak a tárnáiban, hogy folytatódjon a bevált kormányzás. Tehát amikor éppen felrobbant az atombomba, és megsemmisült az Egyesült Államok, az akkor, akkor ő azt mondja, hogy a jól bevált kormányzásnak folytatódnia kell, és a hagyománynak. Tehát ez, én is akkor azt érzem, hogy ez már, ez már a gyurcsányiságnak a világa. Tehát amikor az öszödi beszédnek, meg a rendőrsortűznek, meg a megszólító csomagnak, az árnyékában arról beszél valaki, hogy egyedül én vagyok képes arra, hogy kivezessem ebből az országot. Tehát ez... Én... Az a helyzet, hogy ez a topos amit most így végigmondtál, azóta száz filmben, száz helyzetben előkerült. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen állandó dolog szerszeri, se, se, se számazoknak a katasztófa filmeknek, a ilyen noé bárkája elven beteszik az embereket valahova, de ilyen viccesen, és ráadásul Dr. Strangelove szájából, aki ugye a német rakétatudós, a átszázat német rakétatudós. Ját, Werner von Braunról van szó, aki az SS Sturmban e volt, és aztán a, természetesen az amerikaiak átvették őt, és ő volt az, aki az amerikaiaknak a rakétaprogramját véghezített. Igen, tehát már a másik világháborúban ő, ő a FAU-1-nek, és a az a Holdra, az ugyanő volt, Werner von Braunról beszélünk, aki Egy ideig a, a Hitlernek, később a Kennedynek a szolgálatában állt, és az amerikai rakétaprogram hát rengeteget köszönhet neki. E, aztán később meg is jelent egy fotó a, a New York Times-ban, ahol SS-túrban, egy egyenruhában van, és egy nagy botrány lett ebből, és maga, maga úgy tűnik, hogy a ö, Steli Kubrick is lecsapott a témára, mert é, érzékelt ennek a dolognak a mélységes. Mindenesetre azért a rakétákat megtartották, mert hasznos volt, hogy nem a szakértők, hanem ők szerezték meg ezt a rendkívül értékes embert. Hát még mindig jobb, ugye? Arra, amiről még fontos beszélni, hogy a Peter Sellers itt hármas szerepben, Igen, ugye bár játszik egyrészt egy, egy magasrangú amerikai főtisztet, Igen. játszik emellett egy amerikai elnököt, továbbá ő játsza magát Dr. Strange lávot is, és hát kiváló. Hát a Peter Sellers mint mindig. É és még azt is hozzá kéne tenni, hogy ez az a film, ahol szerintem először kerül elő az a zseniális jelenet, hogy a orosz elnököt fölhívják, és itt hozzáteszi a diplomata, hogy vigyázzanak bele, részeg. Igen, <gül> igen. Ez, ez igen. mondjuk a hidegháború leghidegebb részében, ez olyan kemény mondat volt. Igen, igen, igen, mindenképpen. Egy, egy pacifista filmről van szó, de a szónak a legkevésbé nyálos értelmében, ezért is szeretjük ezt a filmet. Igen. Mert a tízes skálán, hát hogyha értékelni kéne, én azt mondanám, hogy egy erős nyolcas. Hát én tízest adnék neki. Vétel, vétel. Reklám a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 Again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day, keep smiling through just. dark cloud Why don't know when Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek mely műsora hétmesterlövésze itt a Rádió a 986-os frekvencián. Fux Péter és Puzsér Róbert a mikrofonok mögött. Reméljük, hogy továbbra is velünk tartotok. Ha igen, akkor jelezzétek ezt nekünk a 0629 986, 986 os SMS számunkon. Olyan hozzászólások formájában, melyek a mai témánkat illetik, amennyiben ma a szatirákról beszélünk. Az első olyan satira, amelyről szó volt az adásban, az a Dr. Strange Love voltam. Szeli Kubricknak a mesterművel, melyre egy 9 átlaggal reflektáltunk, és egy, és egy felejthetetlen fél órával melyben a, a film legerősebb pillanatában ugye a Dr Strange Love felállatoló székből, és meg megszólal Mindfűrér tudok járni, ami egy fantasztikusan abszurd, olyan végtelenül abszurd, hogy már már a Monty Pythonra hajazóan abszurd pillanat, tekintettel ki a szart érdekel? <gül> Tehát, éppen most éppen mozzúzták szét a Földet a hidrogénbombával. Ne, ne, ne, hogy már ez legyen a csoda. Szóval. Most úgy mondtad a Monty Python-t, meg érdemes megelemteni, hogy ma nem fogunk róla beszélni, de a szatírának a két legismertebb Terület, vagy talpköve vagy csapat, akit a szatirával foglalkozik, pont a Monty Python csapata, és a South Park csapata. Igen, na most a Monty Python az az abszurdnak a, a, az ászlóshajója, És annyira abszurd és annyira röhelyes, hogy sokszor nem veszük észre, hogy mennyire szatírikus. Pedig nagyon szatírikus az abszurd mögött. Tehát, hogy abban nagyon sok társadalom kritika van, amit a Monty Python előad. A szatíra gyakran úgy működik, hogy ismerni kell, hogy kit figurázz ki. A Monty Pythonban mi innét Magyarországról esetek nagy részében már nem is pontosan tudjuk, hogy mi ellen irányult ez a támadás, vagy el kell tennie 20-25 évnek, hogy mi is olyan társadalmi helyzetekbe kerüljünk, hogy a Monty Python alázásait megértsük. De van egy olyan filmjük, amelyikben a szatira félreérthetetlen, és ez pedig az életértelme. Szerintem a legszatirikusabb a Monty Python-tól, tehát hogy ott, ott már félreérthetetlenek a társadalmi igényi utalások. Ugyan már nem Monty Python film, és beszéltünk róla egy előző adásban, de a Terry a Brazília még egy olyan szatirikus film, ami most át fog kötni a mi következő filmünkhöz, mert a téges 30-as évekbeli eh, eredeti kapitalizmus céges világának a eh, kifigúrázását mutatja be, ez pedig a... Ez pedig a Nagy Ugrás című film. Nagy Ugrás című film, amely eh, a Coen-fivéreknek a filmje, nagyon korai Coen-filmről beszélünk, 1994-es film, a Tim Robbins-szal és a Paul Newman-nel a főbb eh, Nekem az egyik kedvencem. Eh, én nagyon... Eh, rapszódikus filmrendező párosnak tartom a koemfivéreket. Nem is igazán lehet tudni, hogy a stílusukat mi tartja össze, de ha egy valamit kéne mindenképp említeni, hogy mi tartja össze az ő filmjeiket, akkor az a szatíra. Ők, ők nagyon szeretik és nagy élvezettel használják a szatírát és mindenféle módon tudják használni. Tehát ők vígjátékot is tudnak szatírikusat csinálni, meg drámát is tudnak szatírikusat csinálni, meg akciósat is tudnak, meg mindenféle iset tudnak csinálni. A, ez a film egy vígjáték. film de a korai kapitalizmusnak a sztereotípjáit nem annyira korai ö, időszakban, hanem az 50-es évek, az 50-es évek, 60-as évek fordulóján mutatja be, de annyira nyers az a kritika, amit a kapitalizmus iránt ö, gyakorol ez a film, hogy az bámulatos. Tehát az az igazság, hogy a, a kapitalista működésmódnak olyan moró kritikája, mint ebben a filmben, talán sehol nem figyelhető meg. Ö, annyira kiváló filmről van szó, hogy aztán nagyon gátlástalanul el is lopták, hogyha láttátok a kismenő című Edem Sandler szörnyűséget, hát ott az egy az egyben el van lopva, de úgy, hogy így gyakorlatilag szituációról szituációra, jelenetről jelenetre elvallopva a film. E, igazából e, én nem csak a kismenőt hoznám fel példának, ugyanis a nagyugrás, egy tipikus út a történet. Tehát, olyan, e, mint egy népmese. Igen, pontosan olyan, mint egy népmese. E, van egy legkisebb fiú, aki szerencsét próbálni érkezik X városba, és ott azonnal megtalálja a szerencse legközepét, és avval kell tehát ezzel a felelősséggel kell megküzdeni. Itt is ugye a főszereplő Első nap kezd a cégnél, és már aznap, mint a legidiótába alkalmazott, lehetősége válik arra, hogy a cégvezetőjévé váljon. Igen, ez a, igen és ez a sztereotípia Amerikával kapcsolatban, hogy a lehetőségek földje, ahol a liftes fiúból cégvezető lehet. Hát ugye ismerjük Bill Gatesnek a karrierjét, ő maga liftes fiú volt talán az IBM-nél, azt hiszem. És onnan lett a világ legnagyobb számítástechnikai cégének a tulajdonosa és az igazgatója és a feje. De most itt tényleg az a fontos kérdés, hogy Ez az, ami a kapitalizmus kritikának a fundamentuma. Hogy valóban Amerikában egy liftes fiúból is lehet cégvezető. De az a kérdés, hogy minden hányadik liftes fiúból lesz cégvezető Amerikában, mielőtt még Amerika zászlajára tűznénk a lehetőségek földje feliratot. Ennek egy nagyon szép jelenetben mond ellent a lehetőségeknek. A film rögtön a harmadik, negyedik percben. Amikor egy ilyen. Eh, hát ma már ugye internet korában ez olyan furcsán hangzik, de egy állaskereső automatát néz a főszereplő, ami, hát eh, ha nem is kellene messze menni az emlékezetünkben, eh, né néhány ezelőtt a Felihány is ezek a pörgőlapos eh, információs táblák voltak, ez ezek ugyanilyen pörgőlapos információs tábla ami, hát különböző állások vannak, de már eleve. De kell gyakorlat. Pontosan, az eleve bele van égetve, tehát azt <gül> mindenki tudja, hogy mikor fog következő érd, amikor így pörög, az a száz dolog, és várja, hogy mikor pörög oda. Na itt úgy van, hogy látjuk, hogy pörög, és mindéken oda van írva, hogy gyakorlat kell hozni, tehát nincs kezdőknek való állás. Milyen? És hát tehát ha ma megnyitunk egy... egy egy álláshirdetésekkel foglalkozó újságot, pontosan ezt látjuk, de ezt még nem tudtuk 30 évvel ezelőtt egyébként. Tehát mi, amikor így ebben a kis boldog a világunkban, hogy, hogy ott mit figuráznak ki, ma már sokkal jobban tudjuk. A Kismenő egy 36-os kaprafilm rimékje írja az SMS író, ez azt jelenti, hogy a nagy ugrás az szintén arra a kaprafilmre reflektál. Én nekem csak az a problémám, hogy a Kismenőben az Edem Sandler mint mindig egy áldott jólelkű srác, aki megronthatatlan, mert olyan, olyan tévedhetetlen belső erkölcsi iránytű munkál benne, hogy ő mindig tudja a helyes utat, ő megronthatatlan, ő mindig baráti és, és kedves és és emberi a kis emberrel, és mindenkivel megtalálja a hangot, de a hatalmaskodókat, meg a fehérázókat, azokat utálja, és azokat jól meg is szivatja. A, tehát, hogy az annyira eszményítve van az a kölyök, hogy az egyszerűen már irritáló. Tehát az embernek kinyílik a bicska a zsebében. Ezzel szemben, ebben a filmben a Norville Barnes, vagyis hát a Tim Robbins, akit a Tim Robbins játszik, az egy esendő kis ember, akit a hatalom ugyanúgy megront, és ugyanúgy megszédít, mint a film negatív hőseit. Tehát, itt, tehát ez a hatalom természet, Uh -huh. szól, És nem elsősorban a legkisebb királyfiról, akinek szurkolunk egész filmen keresztül, és végül sikerül, és egy kicsit mi is győzünk vele. Uh -huh. Tehát erre nem vagyunk kíváncsi. Legalábbis uh -huh. én személy uh -huh. szerint nem vagyok kíváncsi, uh -huh. és sokkal inkább szeretném a dolgok működését érteni. Uh -huh. És a szatírra szerintem elsősorban ettől szatír, hogy nem uh -huh. eszményít senkit, uh -huh. hanem mindenkit, mindenkire, mindenkire gyakorolt hatását megmutatja a körülményrendszernek. Uh -huh. Szóval a Norville Barnes-nak és a Sidney J. a a virtuális küzdelméről szól egy ez a film egy nagyon-nagyon korrupt világban, ahol a piros sarokban Tim Robbins, a kék sarokban pedig Paul Newman található. Ennél sokkal erősebb szereposztást már el sem tudunk képzelni. És hát. Igen. Nem boxingben, hanem egy hullahoppkarikában ugrálnak. Tehát, hogy aki ismeri a filmet, tudja, miről beszélek. Igen, és az az zseniális hogy a találmányt azt mindig megmutatják oldalról és mindig megmutatják szemből. És három különböző találmány van a filmben, az egyik egy szívószál, a másik egy frisbee, a harmadik az egy, egy hullahoppkarika, és érdekes módon szemből mindegyik kör alakú, oldalról meg mindegyik vonal alakú, és igen. ezért aztán mindig egy oly feliratot mutatnak, igen. akkor, igen. amikor megmutatják magát a terméket. Ez, ez, is annyi, ez is a szatíra. Tehát, hogy a koenfivérek az induláskor akkor át durrantottak, az én, én szememben legalábbis, hogy én, az, tehát én azt mondom, hogy a koenfivéreknek az első, első tíz éve annyira erősre sikerült, hogy azóta már csak hát a saját nyomokat ütik bottal. Egészen elképesztő az jelenet, amikor kifejlesztik végül a terméket, ami sikere viszi a céget, a Hullahop karikát, és hát mindegyik departmentet ilyen tervezőettséget bemutatják, hogy hogyan működik, és hát a kreatív egységben <gül> igen, igen. úgy kezdődik, hogy elkezdenik kitalálni, hogy milyen legyen a neve ennek a körüllakú dolognak, ami később a Hullahop lesz, és azt látjuk, hogy előtérben, ez a tipikus koen előtérben egy titkárnő a háborús békét olvassa, és és a következő életnél már annak a nyelvtát is. Igen, igen. igen. Tehát, ilyet csak ők tudnak filmen. Igen, igen, nagyon-nagyon finom eszközök ezek, és, és hogy mit jelent az, hogy ez minden idők talán legerősebb kapitalizmus kritikája. Hát hallgassátok! Minden reggel 8.30-kor blokkolsz, hivatalos ünnepet követő napon 7.30-kor, de ha hétfőre esik, akkor 8-kor blokkolsz. Ha későn blokkolsz, levonják a béreből. Ez a 7-esre megy, sürgő. A bejövő küldemény nyugtát kap, a kimenő küldemény nyugtával megy, a nyugtal nélkül az küldeményt, levonják a béreből. Ezt mind a titkárságra a harmadikon teljesít. A nagyobb méret, több kap, nagyobb méret, sárga nyukta, kisebb méret, barna nyugta. Arga rossznak küldik nyomás! Ha nem jó szíria nyugta, levonják a béreből. 7, 7, 9, a 6 ez a Munkavállalói számod, nem mondom újra, munkavállalói szám nélkül nem váltják be a fizetési csekkedet. Ez a 27-esre megy, átvételi elismervét kérek róla, és nyugtanélkül visszakapom. Az irodai postakodja a 37-es, házon belül a postaikod 37 per 3, házon kívüli postakodja 3 per 37, a rossz a kód levonják a béreből. Mire vársz? Ennek már 10 perc a 28 on kéne lennie. Hát ennyit eligazításképpen. képpen. Van valami, amit nem teljesen értesz, vagy csak részben értettél meg? Ha nem kaptál teljes eligazítást, panasz kell tenned a személyzetén. Ha a panaszod alaptalan, levonják a pérekből! Hatszakör dolgozók figyelem! Hatszakör dolgozók figyelem! Sajnálattal közöljük, hogy 30 másodperccel déli 12 óra után Hatszakör idő szerint Waring Hatszakör, a hatzakör iparvállalat alapítója, elnöke és igazgatótanácsának feje átlépett az örökké valóságba. Kérjük minden dolgozónkat, hogy egy perc néma csendel emlékezzenek meg a céget ért veszteségről. Köszönjük szíves figyelmüket! Ezt a pertet szabályszerűen rögzítettük blokkolókártyáikon, és le fogjuk vonni a fizetésükből. Vége! Hát ez imádnivaló, hogy levonják a fizetésükből a gyászszünetet. Tehát ez tényleg. Uh, uh, um, kaptunk néhány SMS-t. -es Zseniális a műsor. A Brazil mindent visszatírában szerintem, az Onidin családot pedig külön köszönöm írja nekünk, őrs. érted a helyzetet, ez nem az család, ez nem csak az Onidin családnak a zenéje, ez konkrétan a Nagyugrásnak a zenéje is. -e? A nagyugrás általánosságban karikírozza a kaprafilmeket, az utcaembere, váratlan örökség, stb. Ez azt jelenti, hogy a kaprafilmek azok komolyan veszik ezt a kisembernek, ezt a feltörését a csúcsokra, és az amerikai álomnak ezt az eszményítését, mely, mely szerint a lehetőségek földje a bebetonozott Európához képest a nagy társadalmi mobilitásokkal kecsegtető, nagy... Ö, ö, ö, területek, a nagy terekany, a, a, a szabad területek, ami természetesen jelenti vertikálisan a térhódítást, és jelenti horizontálisan is, má, amennyiben felle, feltörhetsz a csúcsokra, ez itt, ez itt képletessé válik, ugyebár a 45. emeletről ugrik le a cégvezetője Voring Hatszaker, amennyiben, hát valamiért boldogtalan, de miért boldogtalan? Talán azért, mert A cégvezetés és ez az egész céges logika a csúcsok csúcsára való feltörésnek, ez a mindenáron áron való akarása, a hatalomnak ez a, a, a hatalom sirén hangjainak való folyamatos megfelelés, és az, azok által való megrontottságnak az állapota az valahogy kiüresítette az ő életét, és nem tudott megfelelni valamely eszménynek, amelyet korábban fontosnak tartott, és ennek, ennek az elvesztését nem tudta feldolgozni, és ezért vetette ki magát az ablakon. Aztán vannak persze elkismeretlen emberek. Na ez egy levegővel nagyon szép volt, e, azt hozzá kell tennem, hogy a A 30-as évek bizonyos értelemben a e, filmipar, vagy a film államiparnak a aranykora volt, e, ahogyan a 20-as években még nem volt, tehát nem volt képes ennyire egy álmot közvetíteni a film, nem volt, tehát ritkán volt még hangja. A 30-as években e, jelent meg az a filmfolyam, ami hát bizonyos értelemben most a tévét is hozzáveszem már, a mai napig meghatározza az életünket. Akkor alakultak ki ezek a igazi nagy filmes álmok. És eh, akkor tehát eh, a magyar példát kéne mondani, akkor a Meseautó volna ilyen film, hogy hát, hogy minden lehetséges. Tehát eh, tulajdonképpen az egész népmes ravaszul áttették játékfilmekbe, és a legtöbb stereotípja akkor került elő, és nem véletlen, hogyha Az álmokhoz, ezekhez az álmokhoz nyúlunk és paradizáljuk, akkor ugyanúgy, mint a Nagyugrásban vagy a Brazílban, abba a tárgyi világban repülünk vissza. Mert az volt az aranykor sok generáció életében amikor a film így hirtelen a, hát átvette a könyv a, hát a ilyen pöttyös vagy csíkos könyvek, ahogy veszük őket szerepét, és a fő e, mese vagy vágyforrásá vált. Külön köszönöm a műsorotok mellett, ha megismerteszitek a hallgatósággal, hogy ez a muzsika Hacsatúrján Spartacus című balettje írja nekünk Rafael. Köszönjük, Köszönjük az információt. Aztán kaptunk még sms um, Imádom a nagyugrást, és Jennifer Jason Lake is jó csomó embert irítál, mert vagy túl nyálas, vagy pedig nem eléggé nyálas. Szerintem különleges film. Semmi kétség, ez egy külön, egy valóban különleges film, csak hogy a sztoriról is pár szót ejtsünk. Ugye Charles Durning játsz a Warring Hadzuckert, aki az egész céget a csúcsok csúcsára vitte, aztán egy a legváratlanabb pillanatban, amikor a legjobban állnak a részvények, hirtelen kiveti magát az ablakon, ez már önmagában egy önmagában, bor borzasztó igen. erős jelzés, tehát, hogy a részvények az egy nagyon-nagyon kis dolog. Egy nagyon, tehát Az ember pszichiének a komplexitásához és az emberi boldogságnak a, a végtelen komponenséhez képest a részvényeknek az aktuális árfolyama. Az, az, az semmiség, kérem. E, és hát persze senki nem érti, hogy ez miért történt, de, de egy valaki azonnal tud reflektálni erre a helyzetre, ez pedig nem más, mint Sidney J. Musburger, akit a geniális, valóban geniális Paul Newman alakít, ki kitalálja ezt a senki házi Norville Barnst, az elnöki székbe, pusztán azért, hogy a részvényeket jól lehajtsa, és azokra az egyveskező elnökségi tagok azok minél könnyebb könnyebben tudják rátenni a, kez, a kezüket szóval egy, egy céges mohinációnak válik az áldozatává vagy haszonélvezőjévé ez a szerencsétlen hülye gyerek a, a postázóból Norville Barnes, akit pedig Tim Robbins játszik és hát a Tim Robbinsnak is egy nagy kiugrás volt ez a szerep és egy mm -hmm. nagy, nagy lehetőség, a Tim Robbins az élete során jóformán minden lehetőséggel kiválóan tudott élni Kinyithatta volna az ablakot ő se választotta a könnyű utat de miért? Miért tettem? Minden olyan jól ment. Mi vagyok én, agymasszőr? Talán boldogtalan volt. Nem tűnt boldogtalannak. Gazdagnak se tűnt. Boring szakért nem volt könnyű kiismerni. Saját kezüleg építette fel ezt a céget. Minden lépése fejjebb vitte. Kivéve persze ezt az utolsót. Persze, persze. Klaszvicskó volt. De ha az alapító elnök és a cég részvények 87%-ának tulajdonosa lezuhan... 44 emeletet? 45-öt? A fél emelettel együtt. Akkor a céggel valami baj van? Sziluson! Pontosan mi történik Waring részvényeivel? Mint tudja, Hadnak nem volt se végrendelete, se családja. A cég szabályzata világosan rendelkezik ez ezügyben. Összes részvénye beolvad a rendes állományba, és nyilvánosan eladásra kerül az elhúnytált követő költségvetési év elejétől. Vagyis? Vagyis, leegyszerűsítve, Warwick részvényei és a cég ellenőrzése nyilvánosan megvásárolható lesz január 1-ivel. Ezt úgy értsem, hogy minden izzadságszagú bunkó vehet magának hátszak a részvényt. Ez áll a cég szabályzatában. Ti szörnyetegek, hogy beszélhettek a részvényeiről, amikor 45 emeletet... 44? A fél nem számít. a komédiák Edison. Most az a kérdés, hagyjuk-e, hogy a nép egyszerű gyermeke besétáljon és felvásárolja a cégünket? Mit javasol Sidney? Nem tudunk annyit megvenni, amennyi az ellenőrzéshez kell. Még ilyen jól áll a részvény, nem is. Mikor is kerülnek piacra a részvényei? Január 1-én. Négy hét. Egy hónap. Egy hónap, hogy a század legbiztosabb befektetéséről elhitessük, hogy körútazásra szól a titanikon. Rájátszunk arra, hogy had halott. Éjjel a, hád. a hád. Lenyomjuk az árat. Hogy megvehessünk 50 százalékot. 51. et A fél nem számítva. Beválhat. Be kell, hogy váljon. Be is fog válni. Már be is vált. Waringhatszaker, abstrakt mázolmány a Madison avenue Most olyan új elnökkel nekünk, aki pánikot kelt a részvényesekben. Egy báb. Egy senki. Egy tökfilkó. Egy hülye, akit dróton rángathatunk. Bizony a céges világ az egy nagy, nagy pszichopata képzés, hogy mennyire arról majd a következő filmünk is árulkodik, sőt az árulkodik majd csak igazán, de hogy mi lesz ez, azt még egyelőre nem áruljuk el. Persze lehet tippelni, melyik lehet az a film filmszatíra, amely a legnagyobb pszichopata képzésről szól, amely a világméretű működése során az egész bolygóra, hát meglehetősen rossz hatással van, 0629 986, 986 az SMS számunk. Mely film lehet a következő a sorban? Azt az, hogy még hozzátenném ehhez a filmhez, hogy az eredeti angol címe, itt megint ilyen fordítási furcsaságok vannak, nem olyan rossz ez a nagyugrás, de the the Hotsucker Proxy az a Hotsucker Báb Tehát igen, itt a, -ha. a témrabészáltal játszott igen. szímszeleplőre utalnak vele Igen, igen, a, a hülye gyerekre igen. Aki aztán feltör és a találmányával a céget magasabbra juttatja, mint, az, mint ahol az valaha is járt és a részvényeket úgy felhajtja, hogy a, a elnökségnek a tagjai azok szintén megkísérlik az öngyilkosságot kevesebb sikerrel A Ami a lényeg, hogy a hősünkre norville bánszra a hatalom aztán ugyanolyan korrupáló hatással lesz, mint amilyen hatással a, a vezetőkre, akik őt, őt csőbe akarták húzni. Tulajdonképpen ez a, ez, a film, ez a film ezért jó, mert a film. Tehát ez az, ami egy, egy amit említettem, egy Adam Sandler filmmel soha nem történhet meg, hogy a film magasabb erkölcsi síkon áll, mint Adam Sendler. Adam Sendler mindig magasabb erkölcsi síkon áll, mint a filmrendező. Na most ebben az esetben azért ez nem így történik, és én, én azt gondolom, hogy egy szatírához ez igenis hozzá kell, hogy tartozzon, És itt bizony a Tim Robbinsnak nem csak a hatalom száll a fejébe, meg a gőg, hanem mintha el is felejtkezne arról, hogy ki volt ő, és honnan jött, és milyen hirtelen. Igen, a szatírának, mint mondtam, egyik lényege az, hogy mindenkit kifigyulás. Tehát nincs olyan, hogy van valaki, aki egy drámai hős, mert az a színházba tartozik, az menjen szépen fizetett színésznek. A szatirában ott mindenki hülye. És mind, mindenki, e, tehát nincs illatos széklet a, szaki, a szatirában. Tehát ott, ott nem várjuk azt, hogy valaki majd megoldja a helyzetet. A helyzet úgy, ahogy van, elvontolva. Ez semmire sem jó. Haver! Ha a legidiótabb dolog, amit valaha is láttam. De haver? Ilyen termék senkinek se kell tudod, baz nincs benne kreatív szikra, sem az a zsenialitás, ami sikerre vitte mondjuk a hullahobb karikát. De haver! Hogy merészhez betörni ide és rabolni értékes időmet? Én itt céget De haver? Nem zakladhat a hátszakörnél dolgozó minden semmit tevű idióta agyszüleményeivel. Nézd haver, bocsánat! Példát kell statuálni. Ezt hogy ültet haver? Ki vagy rúgva? Elég világos, te ember. Och du säger till din kamrat. Kära, urom, semmi, minns, csak ez a lift Det Nem baj, ha nem tetszik a Jag Csak az låta mig, jag Kifelé az låta mig, jag ska bara låta mig, jag ska bara låta mig, Azért nagyon jó ez a film, mert nagyon finom eszközökkel mutat rá arra, hogy miben is rejlik a cégvezetők arroganciájának ez a fajta ideológiája. Ez semmi másból nem fakad, mint önmagából. Na ezért egy, egy, egy förtélmes logika ez, mert a siker az mindent igazol ebben a világban, a céges világban, a kapitalizmus világában. Tehát ha sikeres vagy, ha megfelelő profitot termelsz, Akkor te neked nem kell magyarázkodnod, akkor neked nincsenek hibás döntéseid, akkor a te személyed megkérdőjelezhetetlen. Tehát itt arról van szó, hogy a te pozíciód, az elnöki iroda, az igazolja a te döntéseid, helyességét, hiszen te állsz a, ennek a hierarchiának a csúcsán, te vagy a táplálékláncnak a csúcsragadozója innentől kezdve senki nem szólhat be neked mert a pozíciódnál fogva kell hogy féljenek tőled, nincsen igazság és hazugság, nincsen tévedés és, meg, és megfelebb hanem kizárólag pozíció van, hatalmi elvi alapon működik minden mm. Tehát, és, és a nagyugrás az azért kiváló, mert erre mutat rá, hogy itt tényleg mindenkinek a széklete ugyanolyan büdös, és mindenki ugyanolyan idióta, csak van, aki, akinek odafönt büdös a széklete, a 45 emeleten, és van, akinek meg a postázóban. Hányas ez a film szerinted? Hát én mivel, hogy ilyen alapfilmek tartom, amit korábban meg kell nézni, ezért egy olyan 7 8 adnék rá. Én meg erre adok 9-est.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 Reklámot hallottatok! Jó vételt kívánunk! Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Még egy órán keresztül zavarjuk meg a nyugalmat itt a... 98-os frekvencián a rádiókafén a hétmester Mesterlövészében, amelyben filmszatirákról beszélgetünk, olyan filmszatirákról, mint a Dr. Strangelab vagy a nagy ugrás, vagy a most következő amerikai pszichó természetesen meg is írta a kedves SMS író, és gratulálunk. Talán túl sokat is mondtam, árultam el ahhoz, hogy ez könnyen kitalálható legyen. Folytatjuk ezt a kapitalizmus nyomvonalat, vagy vajon a céges kultúra és a céges mód, az hogyan teszi pszichopatává ebben a közegben létező embereket, és hogyan válnak ők lépésről, lépésről lassan, először személyiség nélküli, majd pedig a személy, személyiség pusztító emberszörnyekké, hogy így fogalmazzak. Érdekes, hogy mindig a termelési módokhoz így hozzákapcsoljuk a, ezeket a tüneteket, amiket kezel. Van nem, egy... mi, nem mi kapcsoljuk hozzá, nem Bret Elisa Elisza a szerző. Mi ugye? mindannyian, mi mindannyian. Van ugye az, amikor valaki még a barnakban kézműveskedik, és akkor úgy állítja elő a patintot láncsát, stb. stb. Vannak a céhek, vannak manufaktúrák, és végül eljutunk a profitra kihegyezett Modern, globális kapitalista vállalatig, ahol meg mi számít. Alapvetően ugye ebből a filmből már ki fog derülni az, hogy minél jobban nézzel ki, minél jobban látson, hogy te jól végzed a munkádat, minél inkább eh, távol maradj attól a eh, gépezettől, ami ténylegesen a munkát végzi, és egy ilyen, hát, eh, eh, hogy is mondjam, eh, az emberi tulajdonságokat egészen furcsán elváltoztató és eltorzító, eh, mint egy hangyoboly, mint egy hangyoboly, amiben el kell vesztened az eredeti személyiségedet, és egy ilyen elképzelt pénzgyártó gépé kell válni. Tehát eh, az amerikai pszichó egy olyan világról szól, és azt hiszem a következő fél órában jól ki fogjuk beszélni, ahol tényleg nem számítanak azok az eredeti emberi értékek, amit még a iskolában tanultunk. Hát a civilizációnak az Igen, alapjai. Igen, pontosan. A civilizáció alapjai nem számítanak, csak az számít, mennyi pénzt tudsz csinálni. És ennek eszközei vannak. És ezeknek a eszközöknek a minél hatékonyabb kihasználása, és itt a kihasználás fontos szó, a lényeg. És ez nem feltételezi azt az értékrendszert, amit. Vagy mi annak a az ellenkezőjét. Igen, el itt nem, igen, igen, tehát itt nem arról van szó, hogy itt olyan hősökről beszélünk, akik tagadják a mi civilizációnknak az értékeit, és a helyére egy új értékrendet álmodnak, Anak amelyet pénzt meg akarnak, akarnak pénzt valósítani. És pénzt. Ők tagadják ennek a civilizációnak az értékeit, de a helyére semmiféle értékrendet nem vizionálnak. Ők nem érték ellenesek, ők értékmentesek, és ez a fontos. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők, ők alternatíváit keresik a jelenlegi értékrendnek, ők a jelenlegi értékrendet alternatíva nélkül akarják megligálni. Itt, itt erről beszélünk, és ez fontos. Ez a, ez a, ez a film, ez a talán legerősebb reflexió korunk kapitalizmusának a társadalmi tüneteire a szélsőségekig feszíti azt a fajta pszichopatológiai nyomást, amely a korunk hőseire nehezedik. Hogyha látjátok, hogy hogyan működnek a cégek, ha látjátok azt, hogy milyen elvárásoknak a nyomása alatt lehet feljutni a csúcsra, van és látjátok, hogy milyen kontrollálatlan a hatalma, és kontrollálatlan a, a, az önértékelése, A hatalom csúcsán állóknak, akkor nem csodálkoztok azon, hogy a Bratiszton Elis ezt a következtetést, ugye a szerző, akinek a regényéből készült, nagysikerű regényéből készült a film, ezt a végsőkig viszi, ezt a következtetést. És nem is kell gondolom, messzire menni? Azt egyetlen. gondolom, hogy senki nem vitte még végig következetesen ezt a logikát a Bratiszton Elisen kívül, hogy hova vezet ez. Ennél tökéletesebb főszereplőt, mint a Christian Bale, a Patrick bateman a szerepére nem lehetett volna találni. Hogyha jól tudom, magát Brett Easton Ellis-t is felkérték a szerepre. Brett Easton Ellis azt mondta, hogy köszi, de ő ezt inkább nem. mert nem A elég jó, viszont nem viszont vész lett a kiválasztásban. Rész. És hát ennél tökéletesebbet, mint a Christian Bale nem lehetett volna találni. Miért? mert a Christian Bél tökéletesen szép. Tehát az a szépségnek az a fétise, az olyan mértékben valósul meg az ő arcán, amit ez a szerep megkövet az el. Azok akik nem látták a főnöt pontosítsunk, ő a tökéletesen szép üzletember. Ez nagyon fontos. Tehát most itt egy olyan világról beszélünk, ami az üzletember, vagy ahogy jobban is mondjuk, a menedzserek világa. És a menedzserek világának a lelketlenségéről beszélünk. Természetesen. És, tehát ő a példánya, és ez a példánynak a rossz értelmében is, mert ugye ezt állatokról szoktuk mondani, hogy ez a mintapéldány, hogy tényleg egy mintapéldány. Hát igen, az állatiasabbat nehéz elképzelni, vagy inkább fogalmazunk, úgy, hogy ember alatt tibbat. De nem csak ezért tökéletes erre a szerepre, hanem azért, mert meggyőződésem szerint a Christian Bale az a fiatalabb generációnak a legkiválóbb példánya, csak hogy ez, ez a, ennél a kifejezésnél maradjunk. Azt gondolom, hogy az Edward Nortonon kívül ebből a generációból a Christian Bélnél jobb, vagy ő hozzáfogható színész tehetséget nem tudnék említeni. Tehát ja, az ízlések is pofanak, tehát bele. A legmagasabb színvonal, a Christian Bél, ami a színjátszást illeti. Te nem értesz egyet, ha jól, jól veszem ki a ne, szabadidon. Ne, e, e, nem, is azt, hogy nem értek egyet, de abban biztos vagyok hogy a hallgatóknak legalább a 90%-a valami más gondol. Akkor hát a 0629986986 os SMS számú, nyilván meg is írhatják azokat a neveket, akik ebből a generációból a Christian Bale-hez és az Edward Nortonhoz foghatóak. Én nem ismerek ilyeneket. Én még egy kicsit csavarnék a történeten, és azt mondanám, hogy erre a szerepre nála jobbat nem lehetne elképzelni. Nem Hogy lehet. Az eredeti terve az volt a Leonardo DiCaprio. Jaj, e ne! ne nehezen lett volna, ugyanez a film, négy. E... Nem, nem, nem, nem. A És Christian főleg, ez egy 20-es film, film, tehát az, az, az a DiCaprio meg a Christian Bél között azt hiszem van egy olyan 6-8 év, Igen. tehát az, az, az, már csak ezért sem. Aztán a filmben játszik még Willem Dafoe aki a nyomozót játsza, hát a Willem de is egy kiváló színész, ugye? Ő a létul... filmben nem hal meg, döbbenetes módon, mert ki az a szakása, meghal a filmben? Meg igen, igen, ő Őtú, igen, Ő is az Igen, megkísértésében, mint Nem szabad lelőni a poént, ugye? Ugye <gül> a filmnek ez a poénja. De, <gül> de ez a igen. Igen. <gül> Vagy Reese Witherspoon, akitől szinte már már elvárjuk a Dr. Sesszi filmek után, hogy itt is egy üres fejű libát De A Dr. Sesszi előtti és üres fejű <gül> játszik benne, és sokkal tökéletesebb, mint amilyen a Doktor sesszi ugyanazt hozza, csak itt ezt Igen. is kell ott meg Igen. azt nem is kellett volna azt az egészet nem kellett volna, itt meg köszi, mert ezt tök Igen. jó volt <kül> szóval a Christian Bale az kiváló tökéletesen hozza ezt a figurát Tehát a, már, már csak a Christian Bale-nek a játékáért is érdemes ezt a filmet megnézni ennél kiválóbb látleletet korunk kapitalizmusának emberi lelket és emberi pszichét torzító mechanizmusairól keveset láthattatok. Az amerikai kertépületben lakom a nyugati 81. utcában, a 11. emeleten. A nevem Patrick Bateman. 27 éves vagyok. Az embernek vigyáznia kell magára szerintem, megfelelő étkezéssel, szigorú edzésekkel. Reggel, ha kisé karikás a szemem, jeget teszek rá és közben hasizmat erősítek. Ezret megcsinálok. Négy tisztítóval bedörzsölöm magam. Zuhanyozáskor hidratáló zselét használok, majd nézes mandulás zsúrlót. Az arcomra lehúzható zselépakolást teszek. Ezután növényi eredetű maszkot teszek fel, amit 10 percig rajta hagyok, mielatt folytatom a reggeli rutint. Vagy alkoholmentes, vagy kevés alkoholtartalmú aftershave használok, mert az alkohol szárítja az arcbőrt és öregét. Most jöhet a hidratáló és aránztalanító szemkrém, végül egy utolsó réteg hidratáló védőkrém. Létezik egy Patrick Bateman féle fogalom. Egy abstrakt kép... De nincs valódi énem, pusztán irányultságom. illuzorikus álom vagyok. Bár elrejthetem a hideg pillantásomat, és te kezet foghatsz velem, akár érezheted a hús érintését, ám az életmódunk mégsem hasonlítható össze. Én egyszerűen nem létezem. Ez sok mindent elmondott erről a szeméről, még hogyha nem is direktbe, vagy nem is didaktikusan. Az a fét is, amivel ez az ember önmagát illeti. Az az imádat, amit semmi más iránt, semmi iránt nem ismer tiszteletet. Semmi iránt nem ismer igényt, vagy akár viszonyulást, csak kizárólag saját maga és az őt reprezentáló tárgyak szigorúan tárgyak iránt beszélünk itt persze nőkről is, amelyek szintén tárgyak a szemében, az étterem fét is. A ruha fétis. Igen, tehát Bétman igazából nem is egy személy, nagyrőjét elmondta a monológiában is, hanem azoknak a rituáléknak és tárgyaknak a összessége, amit ő kiadja. Tehát a bőre sem az. De reprezentálja igen. A saját magát, igen, igen, igen, igen. pontosan. A kozmetikum fétis, a névjegykártyafétis, mindazok a dolgok. Az IKEA, amely, a papiakabutorok fétis, minden. Igen, igen, igen, igen, a pedantériája, a tökéletesség mániája, mindaz, amely őt a társadalomból kiemeli, mindaz, amely őt tökéletessé teszi, és ennek a kép eszi őt igazán pszichóvá. És hát ugye nyilván hozzá kell tennünk, hogy a gyilkosságokban is ilyen. Igen, természetesen. És ugyanilyen alapos, és ugyanilyen pontos. Igen, módszeres. És a, a, a... Valójában miért válik ez az ember gyilkossá, mert képtelen feldolgozni a frusztrációját annak, hogy nem képes elérni a tökéletességet, mert egy hajszál mindig rosszul görbül, mert a névjegykártyájánál mindig talál egy szebb, egy, egy, egy mutatósabb névjegykártyát. holott már az ő névjegykártyája is tökéletes. Nem nincs, annál nem kell annál jobb nekem, meg, bevallom, bevallom személy, szerint, megnéztem, direkt kikockáztam az összes névjegykártyát, ami a filmben, a névjegykártyafét is az tökéletesen van felmutatva a A regényben számos különböző vonatkozása, vagy számos különböző státuszszimbóluma van összehasonlítva a reprezentánsoknak a film, és a regény reprezentánsainak. A, a filmben, mivel a film az mindig egy szüket keresztmetszet, ez kifejezetten a. a Névjegykártyákra korlátozódik, kikockáztam a névjegykártyákat. Nekem személy szerint a Patrick Bét Mennek a névjegykártyája tetszett jobban. Ha, ha ott lennék a film cselekményében és elmondhattam volna neki, hogy Patrick, nekem személy szerint a te névjegykártyád tetszik a legjobban, azzal három vagy négy ember életét megmenthettem volna. De na, nem voltam ott, és nem mondhattam el neki. Na most a legjusszenemzéshez hozzá kell tennünk, hogy miközben mi itt arról beszélünk, hogy Patrick Báty Mennek a világa milyen mert ők nem az irítség. Szól. tehát az oki, hogy mi zsíroshajú budai eh, értelmiségi fiúk vagyunk, akik eh, nem eh, ilyen atlétatesttel vonulnak a eh, világban fel alá, de ez a világ úgy, hogy van szörni és kibírhatatlan, tehát Mi tényleg nem azon akadunk föl, hogy kinek milyen a egy kártyája, és szerencsére nem egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem a tudás alapján ítélik meg egymást, hanem hogy milyen jó áll a nyakkendője. Mert ez Patrick Baitman világa, és ez a világ kibírhatatlan, olyan szinten kibírhatatlan, hogy ő csak a gyilkosság segítségével tud megmaradni benne. Patrick Baitven az életmódjából és a mindennapos alapotából következően pszichopata. Tehát az ő esetében az, hogy pszichopatává válik, az egy törvényszerűség. Tehát ő, ő az egyetlen a kollégái közül, akik nagyon hasonló életet élnek, mint ő, de ő az egyetlen, aki következetesen végigviszi ezt a céges morált az életében. Tehát mindenki más megalkuvásokat köt az életében. Igen, és, de... ezért, és ezért azoknak az embereknek az élete és a, és a karrierje és a pszichés átalakulása, vagy átváltozása az nem, nem, nem válik teljessé. Patrick Baitmann teljessé válik. Bizonyos értelemben ez a film milyen kafkai. Csak Na, egy persze. gonosz parafrázis a kafkának. Valahol a, a pernek, vagy az Amerikának, vagy akár az átváltozásnak valami nagyon gonosz parafrázisa. A, kis, a hivatalnok kisembernek a, a, a, az áttükröztetése a cégvezetővé, és az, annak az átváltozásnak, a, a azon átváltozás tragikumának, és, és esendőségének az EME átváltozásban betöltött undorával e, vált, váltja fel a Bretton Elis, akinek a zsenialitását nem győzzük hangsúlyozni. Ebben a műsorban már egy bretin Ellis-fel dolgozásról beszéltünk. Ez a ez a a, a vonzás szabályai igen, című vonzás film szabályi, volt. Persze, ez igen. szintén zseniális igen. film. szintén kiváló. Ami terül. a Batman szól, igen kiváló Bre Bretisztonellis regény, mm. Mm. és az, a, a, az kell tudni, hogy a, a Bretisztonellisnek mindig ez az élménye, a nagyon gazdag, nagyon gondtalan, a társadalmi hierarchia csúcsán álló embereknek a pszichés torzulása. A Bretisztonellis az ehhez ért nagyon. És elsőrendűen saját tapasztalatból dolgozik a Bretisztonellis. Volt is egy olyan elszólása, hogy, hogy ő nem akarta saját magát játszani ebben a filmben. Patrick Bateman játszani ebben a filmben. Tehát, mm. Talán nem vélet Erre, így. A gyilkosságok, az a szenvedtelenség, az esőkabát és az újságok kiterítése a padlóra, amely a jövőben kifröcsenő vérrel szemben véd. Na, vegyük végeztük a gondolatot. Én képtelen lennék időt szánni arra, hogy e, három vagy négyféle samponnal mossam meg valamelyik testészemet, mert az így a leghatékonyabban tisztítja, és olyan tökéletesen fog kinézni, mint az üzlettársam, aki legalább ugyan időt szánt rá, mert nem tartom józannak azt az embert, aki ennyi időt foglalkozik egy számomra, vagy mindenki számomra jelentéktelen dologgal. Ugyanez a hozzáállás működik a gyilkosságokban is nála. Tehát, hogy mindent aprólékosan, nagyon szépen, igazából úgy, mintha egy műtétet hajtana végre önmagán. Vagy, tehát, tehát egy ilyen eh, szakember, ő egy szakember. Egy igazi... Igen, ő igazi pszichopata. Igen. A, a Psychócímű film az nem pontos, és helyre kell, hogy igazítsuk a. a... A Mario, meg mondjuk. Igen, igen, az Alfred Hitchcocknak a tévedését, de ténylegesen, hiszen igen, igen. Ő, nem, ő nem pszichó, tehát a pszichó az nem pszichó, ugye Norman Bates, igen. ő skizofrén, méghozzá egy minősített eset a skizofréniának, ami szintén nagyon ritka, igen. amikor lehasadt tudattarabok lefolytódnak, és felszínre merülnek, és akkor igen. alámerülnek, és felkerülnek, tehát igen. ez a, a Paternoszter skizofrénia. Igen. Abban az esetben nem pszichopatáról beszélünk. Ebben az esetben Viszont beszélünk igen. pszichopatáról. Igen, az amerikai pszichó a pszichó. A szeretett Huey Lewis t és a Newst? Elmennek. A korai munkájuk isé túl új hullámos nekem. De mikor megjelent a Sports 83-ban... Azt hiszem, megtalálták magukat. letileg meg művészileg is. Az egész albumnak tiszta hangzása van. A tökéletes professzionalizmust tükrözi. Ami tényleg lökést ad a daloknak. Elvis Costello-hoz de szerintem Huey sokkal keserűbb és cinikusabb nála. Te, Alberszem? Igen, Ellen. Miért hevernek szerte szét a sztály példányai? Kocsád van talán? Egy kis a pincsi? Nem, Ellen első kabát van rajtad. Igen, az. 87-ben. ezt adtak? ki. Négy. A legtökéletesebb albumuk. Szerintem kétségtelen mestermű a Hip To Be Square. Ami mindenkit annyira megragad, hogy nem is figyelnek a szövegére. Pedig érdemes. Most nem csak a konformizmus kényelméről, és a trendek fontosságáról szól, hanem egyben kiált vagy magáról, az együttesről. Hé, hey, Paul! Ááá! Jag börjar tillbaka till den där stadsberget som Den mörkrosa som är i Nagyon sok SMS kaptunk. Nem egészen az üzletemberkedésről szól. A cégnél nem csinál semmit, mivel az apja a cége, nem csinál karriert, csak van, nem kell küzdeni a túlélésért írja Viktor. Igen, de ő ebben a közegben van, ebben Igen. a közegben működik, és ennek a hatalmi fétisével töltődik fel, és ennek a tökéletesség tudatával. Tehát ő, ő ebben a tudatállapotban szocializálódott, tehát ez nem, nem buszán arról van szó, hogy ő neki addig kellett taposni, amíg oda feljutott, és így lett pszichopata, hanem ő, ő, ebben, a, ő ebben a tökéletesség fétisben frusztrálódott pszichopatává. Igen. Itt erről beszélünk. Ö, ö, fiúk Bél és DiCaprio épp egy idős velem írja a P, hát akkor ez egy, ez egy súlyos tévedés a részünkről. Úgy tűnik, na én nem is én, azt gondoltam, hogy a DiCaprio az fiatalabb bennél, de szerintem nincsenek egy lapon. Magát. Aztán kaptunk két sms vagyis két nevet, hogy ki, ki lehet az, aki Nortonhoz és Bélhez fogható, Colin Ferel és Jude Law, hát nem értek egyet, szerintem ők a küszöbön sincsenek, ez, ez az nem, nem az a szimbólum. sincsenek, mind a kettőben nagyon sok lehetőség van. Na, ja, ja, ja, ja, én a Colin Ferelt is láttam már jól játszani, meg a Jude Lowe-t is jár, láttam már nem rosszul, de nem a Christian Bale és nem az Edward Norton világa, tehát az nem ugyanaz a szint. Nem véletlenül kerültek a gyártósorok Kínába, egy kommunista országba írja az SMS író, így aztán nagyon távol lehet kerülni tőlük. Nem tudunk eléggé egyet érteni a kijelentéssel. Egyfelé, nem igen, ezért értem, kerültek oda világos, de, de, de mennyivel kényelmesebb, mennyivel, mennyivel jobban lehet az emberarcú kapitalizmusról beszélni így, hogy nem a mi külvárosainkban vannak a gyártósorok, hanem a föld külvárosaiban, ugyebár a harmadik világban. Ráadásul szegény gyerekeknek segítünk is, hogy valamennyit keressenek. Folytatja az SMS író, egyébként teljesen igazatok van, a sorozatgyártás gépekké teszi az embert is. E, ennek a e, szemléletnek ez a film az egyik csúcsa, tehát e, a azokról szól, azokról, akik a sorozatgyártás tetején a pénzt lefölözik, és nem boldogok tőle, nagyon nem boldogok, Sem boldog. Nagyon fontos könyv és film. Hihetetlen, hogy Bret Easton Alice ennyire benne volt ebben a világban, és mégis túlélte, kvázi lexikon írt, nagyon fontos. Ez felől semmi kétség. A Bret Easton Alice, az ki, tehát hogy egy, volt benne egy réteg, amelyik reflektálni Igen. tudott erre az állapotra, és meg Igen. tudta ezt írni, ez nagyon-nagyon fontos. Igen. Ami a, a ami még szintén érdekes, és amiről fontos beszélni, hogy milyen hatalmas pátosszal beszél a gyilkosságoknak a küszöbén, meg a gyilkosságoknak a, a során, ezekről a legesleg legkommerszebb pop olyan embereknek, akik gyakorlatilag már halottak. Tehát, de, a, és a, az ízlés, amennyire kommersz és amennyi hülyeséget is tud közben beszélni ezekről, tehát a, nem tehát az Elvis Costello-hoz hasonlítja Huey Lewis and the News-t pusztán azért, mert valamit valahol hallott, valami hülyeséget, és a, a műveletlensége, meg, a, meg olyan reflektál, például amikor a Genesis-ről beszél, és reflektál arra, hogy, hogy a Genesis az régen túlságosan is, is sznob volt nekem, uh -huh. hanem amikor igazán népszerűek lettek, csak akkor tudtam megszeretni őket. Tehát hogy ő, ő, ő is sznoboskodik, de csak a kommerz dolgok iránt van íze. viszont érzés kap szinte, hogyha nem tud bejutni a legjobb ételembe. Na jó, hát igen, az, a, ami akörül zajlik, tehát a, a, az étterem is, meg a reprezentáció is, az, az, az hihetetlen. Az, az, ez, de ez a, ez, a, ez a film, ez tényleg. Tehát azt gondolom, hogy a A ezredforduló legfontosabb élményét tartalmazza, és nekünk ez nagyon mai, ez egy nagyon mai élmény. Igen, Amerikában a... ez a 80-as évek igen. világa, ez egy 80-as évekbeli regény. Mert az a UPI generáció, ami Amerikában akkor volt eh, hát divatban, hatalmon, az most került át hozzánk, hogy vagy, kerül, vagy került. Na igen, tehát azt lehet mondani, hogy ennél fontosabb, ennél húsbavágóbb, ennél modernebb és ennél szenftelenebb, leíró. Leíró leíróigényű korrajz, az talán nincs is. Vétel, vétel! Reklám a rádiókafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt, bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót,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 Pár hajléktalant, talán ötöt vagy tizet, Egy New Yorki csaj, aki a Szent parkban szedtem fel. Ott hagytam a parkolóban egy cukorkabolt mögött. Megöltem betonit a régi barátnémet géppuskával. És egy öreg koszos fazont a kutyájával együtt. Múlt héten egy másik, másik lányt. Láncfűrésszel. Muszáj volt. Majdnem lelépett. És... Van még valaki, nem emlékszem, talán egy modell, ő is halott, és Paul elent! Megöltem Paul elent! paltát vágtam az arcába, a nyíves holtteste egy kádban rohadt a házkicsömben. Senkit nem akarok kihagyni. Megöltem vagy húsz embert, talán negyvenet. Felvettem az ömét. Egy-két lány látta a felvételeket. Sőt, volt... ...amelyiket megettem az agyveleit. És próbáltam megfőzni. Ma este... ma, Sok ember kellett megölnem, és... Nem tudom. Sikerül-e meghúsznom ismét? Gondolom... Azt hiszem... Eléggé. Meglehetősen beteg vagyok. De... Kaptunk SMS-t. Ami ott, Dorzia, ugye a Dorzia az az étterem, Igen. ahol nem lehet asztalt foglalni, szerencsétlen Bétven az egész film alatt nem tud egy rohadt asztalt lefoglalni Igen. a Dorziában, Igen. és hány embernek kell meghalni ezért, mert a Dorziában sosincs asztal. Ö, szóval, ami ott a Dorzia, az itt nálunk Godiva csoki, és enni Lebovít. Tíz éve még semmi értelme nem volt ennek Magyarországon, most is csak fapadosan, hál' Isten. Ö, fapadosan, éppen, hogy luxus osztályon, nem? Hát, mi ez a Godiva csoki? A Godiva az egy nagyon finom csokoládé, amiről a drága. Mennyire hát, drága? Hát, mondjuk ilyen budai rablóboltban lehet kapni egy ilyen 20 dekás adagot 6-7 forintért. Tehát ez a... Micsoda, és mit tud az a csoki? Hát annyira nem többet. Tehát Computer csoki? Vagy mi az? Mit tud? Kokoid mi nem kevertek bele, tehát Annyira nem Le jó a helyzet. Ja, ja, ja, de az indokolna az árát? részben. És biztos olyan finom, mi? Egyébként finom, de, ja, de nem, ja, nem annyira. Finom, ne? <gül> igen, valaki azt mondaná nekem, hogy egy Godiva tortát adna a születésnapomra, akkor inkább adja a pénzt. Tehát. Hát azt gondolom 100 ezer forint. Szerencsére nem volt még milyen az. milyen frusztráló e lehet megenni egy, megenni egy csokit úgy, hogy egy kocka, kocka csokit megeszel, és mondod, hogy ez most 1500 forintos kocka volt, amit most jól vad. E 156, ugye az ellistáról, a elistárol, ellistáról, jól olyan emlékszem a 156-os. Az mi, az agó csoki? Nem, arany. Az az arany? Igen. Azon benne? Tehát, tudod, minden konzerv oldalán ha? van. Ha 156-ot látsz, akkor boldog lesz, mert van benne arany is. És van olyan kaja, amiben van arany? Elég sok. És miért? Miért rakják bele, hogy drágább lehessen? Ez nem, most az egész amerikai pszichofilmnek a eszenciáját Na válaszolom. Igen. Miért ne? Miért is ne? Pontosan. Mert az nekünk nem jár, vagy mi? Hát jár. Na hát erről van szó. Írjatok nekünk, legyetek szívesek a 0629986986 os SMS számunkra. Az amerikai pszichó című filmről beszélünk, és minden észrevételnek nagyon fogunk örülni. A mi az azt jelenti, hogy Fuchs Péter és Buzsér Robert, itt a rádiókáfén a 986-os frekvencián. A hétmesterlőészében, amelyben filmszatírákkal foglalkozunk, olyan filmszatírákkal, mint például a Dr. Strange Love, a Nagy ugrás, vagy az amerikai pszichó, amelyről most egy újabb filmre térünk át, de csak azután, hogy értékeltük ezt a filmet a, a, a tízes skálán. Hát én erre a filmre nem 9-esnél kisebbet adni a tízes skálán. Hát én alapvetően hetet adnék rá, de gimnázium filmköröknél kilencest. Mert ezt korán kell látni, nagyon korán kell látni. É, én még mindig egy gimnáziumi filmkörben vagyok nyilván. Erről lehet itt szó. Egy valami biztos, hogy ezt a filmet, ezt látnotok kell. Ez, ez a, vagy ez a, a könyvet olvasom? Ez annyira fontos. És, és, és, és, és leginkább is. Ez egy annyira, annyira fontos élmény az én számomra, és, és annyira örülök, hogy létezik egy ilyen lenyomat arról a világról, amit tőlem ennyire távol áll, és mégis ennyire fontosnak tartom, mert azt szokták mondani, hogy semmihez sem kötődsz annyira, mint amitől nagyon elkülönbözni vágyol. Én annyira szeretnék más lenni, mint Patrick Baitman, hogy én nekem, én van egy kis Patrick Baitman, akit nagyon lefolytok, vagy elnyomok, vagy küzdök vele. Sokunkban sok van, sok van. Igen, igen, és ez a, ezzel a Patrick Baitmennel valamit kezdenünk kell, és azt gondolom, hogy ez a film ez segít a felszínre hozni, már pedig csak úgy lehet ezekkel a démonokkal küzdeni, hogyha felhozod őket a felszínre, hogyha nagyon lefolytod, akkor előbb-utóbb megrepeszti a falat, attól pedig az Isten óvjon meg. Az adás előtt mondtam neked, hogy nagyon kevés olyan ember van, és most mindenféle komolyságot nélkülözve ezt magamra sáltom, aki a hetes buszra fölszállva nem gondol rögtön tömeggyilkosságra, és a következő filmünk rögtön ide fog vezetni, amikor fölszállsz a hetes buszra, és tömeggyilkolhat szabadon, mert, mert mindenki más. Mindenki más. Szélő alatt. Élő halott, igen. E, másfajta gyilkolás ez, mint a mint a hogy úgy értettem, hogy Patrick baitman a, a gyilkosságai. A Patrick baitman a gyilkosságai azok is egyfajta felszabadultsággal zajlanak. E, az csodálatos, amikor a halott emberekkel beszélgetés közben kacag nevet, és látom rajta azt a gyermeki örömöt, amit a fölött érez, hogy mindjárt megöli ezt az embert, és bájos, és szinte azonosulható. Na itt is valami hasonlóról van szó, amit azt gondolom, hogy elsőrendűen a kompjúterjátékok terjesztettek el azt a mámort, hogy milyen megölni, egyszerűen nagyon lőni egy embert pusztán csak azért, mert, mert jó lesik, mert jó. Hát meg meg azért a nem a hétköznap... közmá... Mert legalább le tudom vezetni vele a hétköznapi neurózist. És, és aztán erre persze nincsen erkölcsi felhatalmazás a valóságban. Egy komputerjátékban még csak-csak. Csak. Egy, egy filmben már szükség van erkölcsi felhatalmazásra. És ez nincs meg. És ez hiányzik. De, De könnyen megteremthető Igen és ehhez csak ki kell találni egy mítoszt. Ez a mítosz pedig a zombi, az élőhalott mítosza. Miért találtuk ki a zombi filmeket? Mert bűntudat nélkül akarunk embereket ölni, és ehhez kell ez a fikció az élő halottakról. Erről van szó. A zombilét annyira aljas és nyomorúságos, hogy megkegyelmezel nekik azzal, hogy megölöd őket. Igen, tehát jót teszel mindenkinek avval, hogy szétdurantod a fejüket, vagy ásóvá lecsapod, mert ebben mert megmentjük azt a kevés kiválasztott embert. Hát ki a kiválasztott? Én nyilván a kiválasztott vagyok, mindenkinek okosabb. Vagy de az... nem csak magadat mented meg, őt magát is, az ő lelkét. Ő, ő, a kárhozatban van, a, annál aljasabb létállapot nincsen, mint amikor. Nincsen értelme, hanem így kb. azon a szinten vagy, hogy... És csak mész, és mész, és ha találsz valamit, amit harapsz, és a emberi lényekbe harapsz, és akkor a, a elemésztenéd a másik embert. Tehát ennél nincs lejjebb. Gondolom, hogy és akkor ez agyollövöd, és akkor ezzel megváltod őt magát is. Tehát tulajdonképpen jót teszel vele. Egy zombi esetében a, a megkeresztelés, meg az agyonlövés, az ugyanazt jelenti. Igen, igen, mind a kettőt megsemmisül. Igen, igen, igen. Tehát itt azt lehet mondani, hogy ez a, a Krisztusi Golyó intézménye igen. születik meg a zombi filmekben, amely ő, felszabadít téged, és a legajjasabb ösztöneid és erkölcsi felhatalmazást kapsz arra, hogy a legaljasabb, legalantasabb, legordenári indulataidat kiéljed azokon, azokon a nyomorultakon, azokon az élőhalottakon, akiket már egyszer megöltek, kvázi meg se őket, tulajdonképpen a, a megváltod őket, megváltod Igen, tehát ők elpiket. már nem, nem emberek, nem a rokonaid, nem lények, hanem azok Azok tárgyak, Na, akik elismerik el a filmben, hogy nincsen többi olyan, hogy anyád, nincsen többi olyan, hogy gyereked. Ha ilyen módon állsz hozzá a saját kisgyerekedhez, aki megfertőződött, akkor halott vagy te is, Igen. mert a kisgyereket kiharab belőled egy darabot, aztán legközelebb már te harapsz ki a, a férjedből egy darabot, mert itt hogy a hétköznapi relációk, az ember-ember közti megszínik, kapcsolatok megszűnnek. És ha ez... melyik filmről beszélünk, nem a holtak éjszakájáról, ami Romero első filmje, nem is a holtak hajnaláról, hanem a holtak földéről. Ez itt most a, a adva van És bedobtuk az étterbe ezt, hogy Aromérónak a. Ki ez Aroméró? Ő, ő maga a. a. a. zombi filmes. Igen. Azt lehet mondani, hogy a, a, a zombi filmkészítő, a zombi atya. Igen, tehát a. lassan lassan felé csaszogó zombi tömeg atya. Tehát De. ezt a kultúrális tapaszt, amit minden ilyen imádunk, valljuk be. Ezt ő hozta be. Hát imádjuk, mert imádjuk nyírni a buta birkákat. Mm. Mert az egész életünk abban a frusztrációban zajlik, hogy a buták, ezek az ostobák előzőlik az életterünket, előzőlik a világunkat, és lőném már agyon őket a rohadt anyjukat a. Az... Mm és hát most itt megkaptam a felhatalmazást Mr. romero -tól. Mr. Romero-tól megkaptam a, a kilenc lövetőt és megkaptam a buta állatot, akit aztán lőni lehet, sőt, lőni kell. És ugyanez a Romero most visszahívja ezt a tetemlehívást, vagy e, hadüzenetet, és azt mondja, hogy hoppá, állunk meg csak egy pillanatra. Van azért ennél rosszabb is. És a zombi is ember. Tehát, hogyha Elveteg módon ezt ki lehet fordítani, neki sikerült... Nem, az a csodálatos, hogy sikerült reflektálni a Igen. saját ö, hazugságára, allegóriájára, abstrakciójára, szatirájára. Nem, ez, nem volt ez mindig szatíra. Ez itt vált szatirává, hogy reflektált. Igen, tehát addig allegória volt. Igen, igen, igen. Tehát volt egy, fogalmazunk úgy, hogy volt, létezett egy absztrakció, ami felszabadította az aljas ösztöneinket. Igen. És most Romero úgy tűnik, hogy rosszul aludt, vagy lassan már ő is érzi azt, hogy zombivá változik, és utána, utána már az Isten kegyelmezzen neki, vagy lehet, hogy egyszerűen érzi, hallja a kaszásnak, ahogyan a kaszáját fené, és. Ilyenkor az ember szembe, szembenéz az élet művével, és próbál reflektálni rá. Hát a kvintisztúd se tesz mm. mást. Igen. A kvintisztúd, aki az egész életében az igazságoztó zsarót játszotta, az utolsó filmjeiben, egyszerűen, főleg most itt a legutolsó filmjében, amiben játszotta a, a Grand torino megpróbálja megváltani ezt a karaktert. De semmi más nem csinál a Romero. Ezeket a zombi gyilkosokat megpróbálja megváltani, és ezeket a nyomorult zombikat is megpróbálja megváltani. Nagy-nagy reflexió a zombi filmeknek az univerzumára Ugye, a Holtak Földje. A Holtak Földje azért speciális zombi film, mert a zombik elkezdenek gondolkodni. Elkezdenek beszélni, A baráti társaságokban az elmúlt években az egy gyakori probléma volt, hogy a zombik akkor gyorsak-e vagy lassak? Ugye a gyors szönyn az általában a vámpír, a lassú szönyn meg a zombi. A vámpír szép, a zombi csúnya. A zombi az elfben egy lassú, ilyen tohonya lény kéne legyen, ami akár a proletteriátust, akármi más szimbolizálva ömlik felénk is, mi őt hát felszoblítjuk. Ehhez képest ebben a Romero filmben valami megváltozik. A zombi elkezd érezni. A zombi akár még lehet, hogy elkezd szeretni. A hangsúly az ott van, Igen. hogy elkezd. A hangsúly az ott van, hogy elkezd fejlődni. Tehát, ami addig, amiről addig szó nem volt, hogy evolúció. Igen. Ez beindul náluk. Igen. Elkezdődik náluk valami. Tehát a zombi valahogy nem, nem arról van szó, hogy kitör a zombi létből, de a zombisága a zombinak az variálódik, differenciálódik, reflektálódik. Na most ugye a zombi az honnét jön, ez a e, e, hát szegény, szerencsétlen hajti voodoo a egyik ilyen alapképe. A zombi egy olyan személy, aki hát nem feltétlenül a halálból tért vissza, de hát most e, verjük le róla azt a sok-sok réteget, terjük fel, hogy egy ilyen kataton állapotba került, ahol semmit nem érez, és ez a lényeges semmit nem érez. Kifordul szemekkel, hogy csak a fehérjét látjuk. Csoszog maga előtt nem feltétlenül halott, de ilyen... figurák egyébként. Igen. Az a, tudom, a csodálatos bennük, hogy végtelenül fáradtak, Igen. és végtelenül fáradhatatlanok. Igen. Ha látszik egy, de, de látsz egy zombit, az ahogy mozog, annyira fáradt, legszívesebben már lefeküdne valahova, de van valami, ami nem tudati, Igen. ami zsigeri, ami a lényéből fakad, ami viszi előre, de már nem menne, már feküdne be a sírba már ő Igen. halott. Igen. Hagyják őt béként, muszáj, és vonzolja valami előre, és harapja, de nem akarja, és undorral rágja az emberi húst, de muszáj. És ezért érzed azt, hogy megváltod, amikor a agyonlövöd, mert neki is terhes ez már. Hát csak szinte kéri a segítséget a tekintetével, Igen. miközben harapná le a nyakadat. Igen. Igen. Igen. Ez a szép a zombiságban. Minket utánoznak. Olyanok voltak, mint mi, és olyanok is akarnak lenni. Az kizárt. Valami baci vagy az ördög szállta meg őket, és van egy óriási különbség köztük és köztünk. Ők hullák? Csak úgy tesznek, mintha élnének. Mi talán nem úgy teszünk. Úgy, mintha élnénk. Megérezte? Jézusom! Mintha beszélne velük. mindenféle gesztusokkal mossa el a határokat Romero a zombik meg az emberek között. Van itt például egy teljesen szétégett arcú ember, aki annyira rút már, hogy már-már zombi. A, Közben... is játszik elsőjelentben, azt hiszik, hogy egy zombi, aki a főszereplőt próbálja hátulról megtámadni, de kiderül, hogy a jófiuk M egyike. És ő, ő, ő menti meg az életét állandóan. M és, és mindeközben pedig a... a Azt lehet mondani, hogy a zombik pedig egyre emberibbek, átmennek az emberé válás evolúcióján, eszközöket kezdenek használni. Hát itt, itt ténylegesen, ami a A 2000-es üsszejában megtörténik az emberrel, ugye a filmnek a legelején, amikor a klasszikus... A földobják a csontot, akkor az eszközhasználat pillanat az emberi válásnak ez a, ez, a, ez, a, ez a sarokpontja, ez megtörténik. Itt, ebben a filmben a zombikkal történik meg ez, amikor ő nézi, hogy mi van, és, és megtörténik benne a kegyelem, amikor megkegyelmez, amikor az egyik zombi Az lángol és a másik zombi agyon hogy ezzel megkegyelmezzen a, az, ő, az ő állapotában a, me, a, a, a, a sír, és innentől kezdve már nem lehet úgy zombitölni, mint addig. Igen. Tehát, igen. Hogy mondjam, a, sőt, nem is mondani, igen az, a, az az igazság, hogy amit Romero, egy, amire Romero egy életet fordított, hogy felépítse, azt ebben a filmben lerombolja. Hát, vagy levágja, igen. Hát igen. E, a film végén ugye most nem kell olyan e, sokat e, most spoilerzünk, ez van. A film végén megtörténik az, hogy nem lövik ki már a rakétát a zombikra, mert hát azok is élő nének, vagy hát mondjuk élőhalott és nekik is joguk van, ahhoz szokaját szerezenek. Na azért ide rosszul. eljutottunk. Eljutottunk arra, hogy itt egy másik faj megszületett, amik, amiket nem lehet úgy kezelni, mint az emberiségről leszakadt söpredéket, amit eltaposunk, hanem, hanem Tisztelni kell az ő entitásukat, az ő jogukat önmagukhoz. És ez most nem az, ami mondjuk egy Resident van, aminek most itt elfejtettem a magyar megfelelőjét, amikor vannak alapzombik, akik csak ilyen bénák és könnyű lelőni őket, kaptár, és gyors zombik, kaptál igen. igen, és gyors zombik, akik meg veszélyesek, nem, ezek mind ugyanolyan típusú zombik, igen. csak elkezdenek érezni és elkezdenek gondolkodni. <síthat> <síthat> emberek még sosem voltak ennyire ember alattiak zombi filmben, zombik meg sosem voltak ennyire emberiek. Egy zombi apartheid zajlik ebben a filmben. Miért mondjuk, hogy ez a film egy társadalmi szatíra? Azért, mert itt a zombik azok úgy viselkednek, vagy hát inkább fogalmazunk, úgy, hogy a rendező olyan módon mutatja fel a zombikat, mint egy társadalmi osztályt, mint egy deklaszált tömeget, amelyet a gazdagok, a hatalmasok, a kvázi emberek nem engednek be a saját világukba. Itt aztán lehet analógiákat keresni. Ki a zombi a társadalomban? A hagyományos társadalmakban, a nyugati civilizációban azt lehet mondani, hogy a bütös paraszt. Aki a, akinek nincs nemesi rangja, vagy nem polgár, nem a városban él, nincs senek sem előjogai, sem kvázi tulajdona, hanem a földet túrja, és a a, a, a lenézett, a megvetett, a kitaszított, a számkivetett. Hát a modern a... társadalmakban kiknek felelnek meg ezek? Hát azt lehet mondani, hogy nyugat-európában azt lehet mondani, hogy az, az, a, a muzulmánok, akik a külvárosokban élnek. Hát a bevándorló meg. Bevándorlók Magyarországon a cigányokra eset... gondolhatunk ebben az esetben. A, itt Itt egy, itt egy teljesen új analógia születik. Egy fal képződik a város körül, amely, ö, amely ö, fal, hát egy része a városnak, ö, a városhatárnak fal, egy másik része folyó, uh -huh. amelyen kívül a zombik vannak, és amely városban bent pedig az emberek vannak. Ezt a várost építette fel a városnak az ura, ez a bizonyos Kaufman, akit a Dennis Huppert játszik, uh -huh. aki aki egy önjelölt vezér. Tehát ő igazából egy gengszterfőnök, egy főnök, nem egy választott vezetőről beszélünk, hanem egy olyan világról, tehát egy, tulajdonképpen egy világ utáni világról, vagy a Medmeksre emlékeztet a leginkább, amelyben, amelyben az emberek azok Az összes javakat birtokolják egy nagyon-nagyon szűk helyen, míg a zombik az országnak az összes többi részét, hatalmas területeket koldusz birtokolnak, igen. és próbálnak bejutni a, a, a, a plázákba, abba a világba, ahol ők valaha jól érezték magukat. Ugye magunkat. ez a gáz utalása előző filma, holtak hajnala, amikor a plázát ostromolják a zombik, és eléggé. Itt is meg ostromolják a, plázát. a plázát. Pontosan eddig talán erre azt mondta, hogy ez azért van, mert odavágnak vissza, a jól éreztük magunkat életükben is. Igen, igen. Na, <laughs> hát, e, így. E, na most. E, Ez kísértetiesen emlékeztet arra a világra, ami felé Európa tart és ami felé Magyarország tart. Nekem nincsenek kétségeim afelől, hogy a mi gyerekeink már egy olyan világban fognak élni, amely világban lakóparkokban élnek a, a felső középosztály, mert hát igen, a boldog kevesek, és, a lakópar és két lakópark között pedig egy olyan dzsippel kell megtenni az utat, amely gip, hogyha megáll vagy kifogy a benzin, akkor nagyon nagy bajban vagy így Tehát, hogy, És és Mert hogy ott azon a, az, o, az országnak azon a részén olyan tömegek élnek, amely, amely tömegekkel szemben téged nem véd meg senki. Hogy nem, lesznek, nem lesznek állami rendőrségek, hanem magánhadseregek lesznek, kvázi szekuriti cégek lesznek, amely szekuriti cégek védeni fogják azokat a lakóparkokat, amely lakóparkon belül minden fel lesz halmozva számodra, amire neked szükséged Mexikó. van. Lesznek mozik, lesznek élelmiszerboltok, lesznek játszóterek, minden, ami a mi elítéletünkhöz szükséges, és a két lakópark között el kell jutnunk valahova, akkor vagy magas vasutat kell használnunk, ahova a zombik nem tudnak fölmászni, vagy pedig repülőgépet, helikoptert, vagy valami, valami biztos eszközt, hogy, hogy az éhes szájak ne haraphassanak ki belőlünk egy darabot. Tulajdonképpen az éhes szájaknak ez az ézsége, ez nagyon-nagyon plasztikusan ábrázolódik a filmben, amennyiben azonban ki akarnak harapni a te kövér húsodból egy darabot? Mert azért tegyük hozzá, hogy a holtak földje az alapvetően film, tehát bérhúzogatás és agyevés az, bőven van benne. Persze. Ez nem egy ilyen szép értelmiségi... Megvannak benne a fogalmazunk, úgyhogy megvannak benne a gesztusok. Azok a gesztusok, amelyek kivezetnek ebből a, hát hogy is fogalmazzak, sötét erkölcsi vénységből, hát a zombi film az emberi... Igen, igen, zombi, sőt, sőt Csehki energia ráfordításával ezek a kis részletek fel sem tűnnek. Így van. Úgy vélem, önök közül egyesek aggódnak, de biztosíthatom önöket, hogy ha bármi balul üt ki, megtesszük, amit lehet. Raktárakat telepítettem élelemmel és minden mással, amire út közben szükségünk lehet. Hová mehetnénk? Akárhová, hová csak kedvünk tartja. Más helyekre, amiket nekünk és családjainknak tartanak fent, valamint a szükséges ellátó személyzetnek. Mi lesz a többiekkel? Az összes többie könnyedén pótolható. De maga félbeszakít engem. Méghozzá a legrosszabbkor. Épp akkor, amikor a pótolható emberekről beszélek. Eljöhet az a nap, mikor a maga vállán nyugszik a felelősség, de egyelőre én viselem a gondjukat. Mindannyiukét. Az én zsenialitásom kellett hozzá, hogy a régi világból valami újat varázsoljunk. Én húzattam fel köré a kerítéseket. Katonákat toboroztam, fizettem a kiképzésükért. Távol tartottam tőlünk a lakosságot. Játékokkal vontam el a figyelmüket, ami pénzbe került. De rááldoztam, mert enyém a felelősség. Nos, maga fel tudja fogni a felelősség szó jelentését? Azt kell tennünk, amit a szükség diktál nagyon kemény társadalmi szatíráról beszélünk, ami nagyon-nagyon korszerű és fontos üzenetet közvetít ebbe a zombi sztoriba csomagolva. Egyrészt maga Romero néz szembe a korábbi koncepciójával, másrészt pedig egy nagyon-nagyon fontos társadalmi üzenetet közvetít, amely a megbékélésnek az üzenet a társadalmi osztályok között. Tehát ez a film az osztályharcról szól. Így van. Minden zambi Igen, igen, igen. Igen, de másfajta választod az osztályharccal. Tehát, hogy mondjam, ez most meg a Giamarxi választ. Vagy talán az eddigiek adták meg. Nehéz ezt így, azért Nehéz ilyen analógiákat találni erre. Minden esetre azt nem biztos, hogy tudjátok, de ha hiszitek, hanem a Romero az élőhalottak éjszakája című fekete-fehér zombifilmel indult 1968-ban. 1968-ban zombifilmet forgatott. Ez a... volt az a bizonyos első zombifilm, amiben a élőhalott tömegek fáradtak felénk. Igen, igen. Aztán a holtak, szó szerint fáradtak. A holtak hajnal a legklasszi... az igazi klasszikus 1978-ban, aztán a... a holtak napja, Igazából ez, ez, ez nem is egy kvatrológia, hanem még annál is több, ö, több ilyen film, a Holta, aztán a, ö, volt a holtak, és ez, ez volt a holtak földje, ugye. És akkor ö, az, az élő halottak éjszakáját azt ő egyébként, egyébként újraforgatta volna, de aztán annak csak az írója, az újabb, az újabb 90-es feldolgozásnak csak igen. az írója lett. Igen, igen, és hát most csinál egy filmet, ami az élő halottak mutatja be mindezt. Ami hát ugye a leginkább szemszögváltás. Szóval ha, ha akarjátok látni a jövőnket, akkor tekintsétek meg George A. Romero voltak földjelc filmjét, amelyben a zombi apartheid a jövő városainak metaforájaként jelenik meg. A lakóparkok és a nyomornegyedek között tízezer voltos szögesdrótok húzódnak, amely drótok a, a bent élők jólétét védik a kint élők szemben. És ez pontos analógiája lesz a jövőben, akár a muzulmánok és a keresztények, akár a cigányok és, és a fehének, akár a gazdagok és, és a, ennek, a, ennek a behelyettesítése ennek az analógiája az tetszőleges, majd mindenhol a társadalmi valóság fogja ezt majd ha, finom hangolni. Minden esetre ez a film jó analógia erre. Nem is hinnétek, hogy egy zombi film ilyen erős társadalmi üzenetet hordozhat. Hú, egy, egy erős hetest. Én Nagyon-nagyon köszönjük Fux Péter kollégámmal a mai figyelmeteket. Puzsér Robert voltam. Nagyon köszönjük azt a rengeteg esemest, amit kaptunk tőletek, egy részét sikerült csak beolvasnunk, de az, abban bízunk, hogy érvényes értelmezéseket tudtunk adni a mai adásban értékelt filmszatírákhoz. A rádiókafét halljátok a, a 88.1-es frekvencián, a továbbiakban is legalábbis mi ezt nagyon reméljük. A, a 98-6-os frekvencián én abban bízom, hogy holnap is velünk tartotok majd a hétmester Mesterlövészében 3-tól 5-ig. Amennyiben igen, abban az esetben a holnapi napon a vígjátékok kerülnek terítékre. Én nagyon remélem, hogy akkor is itt lesznek velünk. Addig is hallgassatok sok rádiókafé, sziasztok! A hétmester Mesterlövészének vége, azaz, Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy. Feled a hétmester lövésze még visszatér, ugyanis Indiánál, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.